Múlt héten volt ugye a munka és az anyák napja, egyben. E, most szeretnénk kikompenzálni azokat, akiknek nincs lehetőség az anyaságra. Akiknek egyáltalán nincs lehetőség az anyaságra a fiúkat, ugyanis máma barkács órát fogunk tartani. Majd szükségem lesz egy bátor önként hogy úgyhogy a fiúk gyűjtsétek a Vagy nem olyan bátor önként jelentkező is jó lesz, csak a lényeg az, hogy ne vágja meg magát majd. E, amikor elkezdtem készülni erre a tanításra, akkor ö, ö, elolvastam, ugye a hatodik fejezet következik, Nehém és elolvastam és elolvastam, hát és mondom a máma két-három fejezetet meg fogunk nézni, elolvastam, és mondom, hát ez nekem üres. Aztán elkezdtem olvasni, meg elkezdtem gondolkozni, aztán rájöttem, hogy imádkozni kéne, és akkor így kértem Istenet, hogy adjon üzenetet, hogy ebből a Számomra ilyen hát kicsit üres igeszakaszból legyen valami kézzelfogható. Na most ennek hatására 9 verset fogunk megnézni a 6. fejezetből, és majd következő alkalommal folytatjuk a második harmadával a, a dolgot. Úgyhogy nyissátok is ki a bibliátokat Nehémiás 6 és az elsőtől a 9 versig fogom olvasni. inkább hozom nekem is fizet Köszönöm. Uh, Ugye ott tartunk, hogy legutóbb megnéztük, hogy, hogy a zsidóság egy komoly anyagi csődben van, mármint, hogy így mindenki el van szegényedve, kivéve azok, akik uzsorát adtak, mert ők meg vannak gazdagodva, és akkor Nehémiás végül is az egészből csinál egy ilyen, Hát egy, nem csak hogy egyensúlyt, hanem így helyreállítja Istennek a, a már korábban megmondott ö, parancsát, így az adóssággal, meg a, az adóssággal kapcsolatban. De? És elő is jár ugye jó példával, tehát látjuk azt, hogy azért felcsapja a konyhát saját költségére, és minden alkalommal, amikor valaki jön segíteni, köszönöm szépen, akkor, ö, akkor megvendégeli. És hogy is van, azt hiszem tíz naponta bor volt, ez nagyon fontos. És akkor igazából. Zajlik tovább az építkezés, ugye mindenkinek helyreállt így az otthoni dolga, tehát úgy most már lehet ténylegesen a munkára figyelni. És akkor jönnek a dek, és akkor első verszor olvassuk. Amikor meghallott a szambálát, Tóbiá, az arab Gesem és a többi ellenségünk, egyre több van belőlük, a többi ellenségünk, hogy fölépítettem a várfalat, és hogy nem maradt azon semmi rés, bár még az ajtószányakat nem illesztettem be a kapukba, ilyen üzenetet küldött hozzám szambálát és Gesem. Jöjj és találkozunk Kefirinben, az Ónó völgy, völgyben. Ők ugyanis gonosz dolgot terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkában vagyok, ezért nem mehetek le. Megállna ez a munka, ha abba nem és hozzátok mennék. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én mindig ilyen módon feleltem nekik. Ezek után számlát 5 öt is hozzám küldte az emberét ugyanilyen módon kezében nyílt levél, amelyben ez állt. A szomszéd népek az a hír járja, és Gasmú is mondja, hogy te és a zsidók azért építitek a várfalat, mert pártot akartok ütni, és hogy te leszel a királyuk, ez szóbeszéd szerint. Sőt, még profétákat is rendeltél, hogy ezt hirdessék jól a Gyeruzsálemben, király van, Júdában. Ezeknek a dolgoknak a híre a királyhoz is eljuthat, ezért hát jöjj és tanácskozzunk egymással. Én pedig ezt az üzenetet küldtem nekik. Nem történt semmi olyan, amiről te beszélsz, hanem csak magadtól gondoltad ki a szívedben. Mert ezek meg akartak minket rettenteni, és azt gondolták, kezük abba hagyja a munkát, és az félbe marad. Azért, hát ó uram, is meg a kezemet. Itt látunk egy hát, elég érdekes keverékét a zsarolásnak, és a politikai és vallási nyomásgyakorlásnak. És gyakorlatilag egy ilyen, a modern korban is teljesen beleillen ez a dolog, hogy van valaki, aki csinál valamilyen munkát, nem foglalkozik a politikával, nem foglalkozik semmivel, egyszerűen csak céltudatosan megy előre, és akiknek ez nem tetszik, mert mondjuk bármi okból kifolyólag, ők elkezdik ellehetetleníteni elkezdik fúrni, és ugye olvassuk hogy 5-5 már nyílt levéllel mennek. Tehát ez olyan, mintha tv tévébe szólítanák föl, hogy hát igen, és egyébként neki volt egy ilyen botránya, és gyanús, mert ugye korábban már volt, láttunk ilyet, és értitek? Tehát így elviszik egy ilyen nagyon ö, nagy nyomás nehezedik nehéviásra, nem lelkileg, hanem így külsőleg, ugye gyakorlatilag a elhívásában, a vallásában, tehát a vallási helyzetében, tehát mindenféle szempontból egy nyomás alá van helyezve, és próbálnak kicsikarni belőle egy kényszer, kényszerlépést, később majd látjuk jövő héten, hogy hogyan próbálkoztak még ezzel. Tehát látjuk azt, hogy mondjuk olyan 90-95%-ban készen van az építkezés, a nehéz része az megvan, tehát a várfal mondom, semmire is nem maradt. Ugye megnéztük annól, hogy nagyon komoly rombolást végeztek a perzsák, vagyis akkor még Babilóniak, de mindegy, szóval nagyon komoly rombolást végeztek a, a várfalon, és ezzel kész is vannak, már csak a kapukat kell berakni, valószínűleg azok is készen voltak, ott feküdtek valahol, vagy elemekből voltak. A lényeg az, hogy már csak be kell emelni a kapukat, az utolsó simítás van, és Jeruzsálem teljesen védett. És ezen az ellenségek, akik egyre többen vannak, valószínűleg közben ment háttérben a szervezkedés is, ők azt mondják, hogy húha, hát itt valhi lesz, na most már be kell vetni a ki kell csinálni a nehémiást, mert most már nem, csak, nem tudjuk el az építkezést, valahogy meg le kell vágni úgymond a kígyónak a fejét, és akkor, akkor el fog halni az egész projekt. És akkor nézzük meg darabokban ezeket, hogy mi is történik ebben a, ebben a kilenc versben. Ugye alapvetően egy ilyen báránybőrbe bújt farkas szerepében tündökölnek az ellenségek, azt mondják, hogy fú, figyelj, mi jót akarunk, mi jót akarunk neked, hát gyere, beszéljünk, beszéljük, ugye mi a kifogás, hogy találkozunk kefirinbe, gyere, beszéljünk, beszélgessünk már, na figyelj, gyere, haverpódjunk egy. Van ilyen, egy ilyen jó szándéknak álcázott, egyértelmű rossz szándék. Tehát mi változott volna meg a dűk és a harcias nevű embereknél, hogy hirtelen nehemiás soha haverkodni akarnak? Ez van egy egyértelmű jó szándék álcája alatt lévő rossz szándék. Akkor a hatodik versben ugye gyakorolnak rá egy politikai nyomást, azt mondják, hogy csak nem megint el akartok pártolni a királytól. Ugye megnéztük, hogy amikor először elfoglalják Jeruzsálemet a babiloniak, akkor egy helytartót raknak oda, aki rövid időn belül elpártól és a saját királyságát próbálja összehozni. Utána jön megint a, a hadsereg, és akkor lefelszámolják teljesen a város. Tehát volt egyszer már egy pártütés, és ezt láttuk, hogy korábban az ellenségek erre már, már hivatkoznak, hogy ú, biztos megint ezt akarjátok csinálni, és harmadszor is elővették, úgy látszik, hogy ez ilyen kedvenc veszőparipájuk volt. Akkor a hetedik versben ugye van egy ilyen, hogy profétákat állítottál. Na most ez egy nagyon komoly sértés, hát ez, ez, ez Isten káromlás, mert ugye azt, mond, azt mondják, hogy te az Isten szolgáinak, az Istennek szentelt profétáknak a szájába olyan dolgokat adsz, amit nem Isten mond. Tehát is olyat adsz Isten szájába, amit, amit nem Isten mond. Húha, hát figyelhet, ilyeneket mondanak róla. Tehát ezt azért tisztázni kéne, mert hát téged itt meg fognak kövezni. Aztán mennek tovább, vagy mennének tovább, de ne hímjás, hogy olyan választ küld, hogy nem félek, mert tiszta a lelki is, mert tiszta kezeim vannak, semmit nem tudtok rám bizonyítani, ez csak a fejetekben született meg minden egyes dolog. Látjuk, hogy Nehémás nem áll neki ennek a harcnak, és a 9. vers az nagyon érdekes. Ugye meg akarták őt rettenteni, azt gondolták, hogy majd beijednek, és akkor behúzzák fülüket, farkot, és abba hagyják az építkezést. És az az utolsó mondat ebben a szakaszban, hogy azért hát, ó uram, erősítsd meg a kezemet. Tehát Nehémás itt Istenhez szól ebben az egy mondatban. Ez azt jelenti, hogy ő, tehát nem, nem útmutatást kér Isten től. Nem áll neki imádkozni. Ugye a nehémiásnál láttuk, hogy ő neki tudott hosszú távon, rövid távon, nyugodtan, nyugtalanul, életveszélyben, meg otthon a négy fal között ő minden helyzetben tudott imádkozni. És itt azt mondja, hogy, hogy uram, erős is meg a kezemet. Tehát van egy ilyen nagyon erős bizonyossággal, hogy amit csinál, az jó, és erre kell tovább menni, még hogyha meg is próbálják ellehetetleníteni mindenféle szempontból azt, amit csinál és Nagyon fontos, ugye nagyon sok mindent látunk Nehémiás példájából, hogy nekünk is milyennek kell legyünk, amikor, amikor Isten elhív minket egy feladatra. Hogyan vezessük, hogyan vegyünk részt benne, hogyan legyünk benne Isten munkájában. És Nehémies, itt nagyon jó példát <kül> ad abból, hogy, hogy a sikerek ellenére, ugye majdnem kész a fal, tehát azért ezt senki nem gondolta volna, hogy egyáltalán eljut Jeruzsálembe, hogy ott majd meg tudják csinálni a falat, hogy valami lesz, majd látjuk, hogy 52 nap alatt készült el egyébként az egész faljavítása, ami nem kis munka, az kevesebb, mint két hónap. És uh, Nehényás nem száll el. Van egy sikeres keresztény missziós projektje, sok megtérővel, egyre jobban épül, van saját helyük, saját autójuk, saját rádióadójuk, meg minden, és nem száll el. Hanem azt mondja, hogy óram, is meg a kezemet. Nem azt mondja, hogy tudtam, hogy igazam van, és küldtem nekik egy levelet, hogy ti vagy a Rosszak és bárullak a királynál, meg sose fogtok minket legyőzni, mert mi vagyunk a hatalmasok, hanem azt mondja, hogy óra erős is meg a kezemet. Ugye beszéltünk arról korábban, mert mondtam többször is, hogy beszéltünk, róla. Szóval én beszéltem nektek arról, hogy Isten nem küld minket előre. Nem az mondja, hogy kinyit egy ajtót, hogy itt egy lehetőség, és bezavar minket, és mondja, hogy na, mennyi, mennyi majd ránk, menjé. És akkor hátrafordulunk, hogy te nem, ez nem menjél, menjél tovább, még jó lesz. Isten jön velünk. És nagyon fontos az, hogy mi is Istennel menjünk. Nehinnyásnak itt lett volna a lehetősége, majdnem kész a munka, és mondhatja azt, hogy előre rohanunk, vagy lerohanjuk őket, vagy gyorsan bemeljük a kapukat. És ő nem áll neki pánikolni, hanem ő Istennel együtt megy. Tehát nem csak Isten nem küld minket előre, hanem nekünk sem szabad előre menjünk Istennel elé, amikor úgy látjuk, hogy beindulnak a dolgok. És Erről az, amiről szeretnék beszélni, alapvetően ez a tanítás most nagyon nekem fog szólni, és remélem, hogy ti is, vagy hát remélem, hogy ti nem vagytok olyan cipőben, mint én, de hogy, hogy könnyen lehet az, hogy amikor az embernek van egy, egy jó lelki szakasza, vagy vannak jó megtapasztalásai, vagy valami lelki dolog, egy lelki munka, egy, egy beszélgetés sorozat valakivel jól megy, és láthatja, hogy egyre jobban nyit Isten fel, akkor elbízunk magunkat, hogy ez az, ez menni fog. Vagy amikor, amikor egy, egy gyülekezet épül, vagy amikor, jó, mit tudom én, most már lassanként megvan a számlaszámunk is, meg már el tudunk kezdeni egy gyűli helyszínt keresni, és úgy alakulnak a dolgaink, és akkor most, hú, ha, jó, lehet bizony, tehát reménykedhetünk abban, meg, meg jól alakulnak a dolgaink, de hogy ilyenkor van lehetőség, vagy megvan az esély annak, hogy előre szaladunk Isten előtt. És ez az, amit szeretnék megnézni, hogy, hogy hogyan maradjon meg Isten útján, mindig a megfelelő helyen. Uh, alapvetően ugye azt már megnéztük, és erről beszéltünk, hogy mit jelent, amikor Isten valakinek a szívére rak valamit, hogy milyen munkát végezzen. Ugye ez volt az első fejezetben, hogy Nehémiás látta azt, hogy szükség van arra, hogy valaki elmenjen, és újjáépítse Jeruzsálemet. Akkor láttuk azt, hogy hogyan kap Istentől támogatást, hogyan mutatja meg Isten, a, hogyan erősíti meg az elhívását, hogy a királytól olyan dolgokat is kap, amiket nem is kért. Hogy hogyan indítja be, sikerrel ezt a dolgot, hogyan fegyverezi le a, úgymond, vagy hogyan sikerül elhárítani az ellenségnek a támadását. És, és nagyon nehéz így ilyen sikeres széria után helyben maradni. És én ebben vele szoktam esni, amikor, amikor valami, valami jól megy, mondjuk van egy tanítás, szalakom és Isten szól, ú, és akkor azt mondom, hogy a király, oda meg és mindenki sírni fog. Fú, nagyon jó lesz. Tehát... Van egy ilyen, innentől már én már átveszem mentalitás. Bennem van, nem tudom, hogy benetek. van-e, ha nincs, akkor ezt most hallgassátok meg, hogy én milyen bűnös vagyok, és majd ez alapján majd kövezzetek meg a végén. Tehát könnyen kialakulhat egy, egy innentől én innentől köszönöm Istenem, köszönöm bevezetést, minden, innentől én már jó vagyok, menni fog. Nézzünk meg három példát a Bibliából, hogy vannak más bűnösök is, és hogy belekerültek a Bibliába. Galata 3.1.6 az első. Itt kapásból egy csoportot nézünk meg. Galatákhoz írt levél, harmadik fejezet, első hatodik vers. Pál azért írja a, írt, a galatáknak azért ír levelet, mert ők elmentek egy törvényeskedő irányba. És itt a harmadik fejezetben, hát itt erősen belecsap a lecsóba. Gyakorlatilag lehülyézi a galatákat, hogy idióta barmok. Ezt a részt olvassuk el. Ó balgatag, ez jelent az idiót a egyébként. Ó balgataggalatár, kiigézett meg titeket, akinek szeme előtt Jézus, akiknek szeme előtt Jézus Krisztus úgy írtuk le, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény kaptátok el a lelket, vagy a hit hallásából. Ennyire balgatagok vagytok, amit lélekben kezdhetek el most testben fejeznétek be. Annyit szenvedetek hiába, ha ugyan hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek a törvénycselekedeteiből teszi, vagy a hit hallása által, úgy, amint Ábrahám is hit Istennek, aki ezt számította be neki. Történik egy, egy ébredés ö, a Galáciában, ez galatták ez egy népcsoport, tehát itt, ha jól tudom, nem egy konkrét városhoz írta, hanem, hanem egy csoporthoz. Ö, történik egy ébredés, megtérnek sokan, ugye hitre jutnak, és aztán elkezd ebből a hitből átfordulni egy ilyen törvényeskedő irányzatba. Azt mondják, hogy, hogy hát, hogy meg kell cselekedni ezt meg azt a dolgot. Itt korábban. Igen, itt korábban a második fejezetben van egy nagyon érdekes vita, hogy Péter ugye, aki zsidó volt, és ők a zsidótnak ment evangéliumot hirdetni Krisztus evangéliumát, az ő oldalára jön egy olyan nyomás, hogy oké, okay, de azért, hogyha meg akarsz térni, akkor előbb egy körül. Tehát, ha pogány vagy, előbb legyél zsidó, hogy aztán keresztény lehessél. A zsidóság ugye meg nem azt jelenti, hogy akkor megvan a vágás, és akkor zsidó vagyok, hanem hogy tartsd be a törvényeket, és utána leszel keresztény, utána leszel Krisztusé. Tehát adnak egy feltételt, egy törvényi feltételt, és akkor ezt a Galatánknál úgy látszik, beemelték, egyes tanítók valószínűleg, és elkezdtek egy ilyen törvényeskedő irányba elmenni. Nem itt érkezni feltétlenül, azt mondták, ennek, meg annak, meg annak is meg kell lenni, hogy Krisztus, Krisztusban meggyen az üdvösséget Tehát itt látunk egy ilyen, jó, jó, jó, oké, a hitet, na most már akkor emberi erőből megoldjuk. Akkor Máté 17, 14-21-ben, ezt nem olvassam fel, ez egy hosszabb történet, az van, hogy Jézus oda visznek egy, egy, egy fiút, ben ördög van, tehát valamilyen megsz, egy megszállott srácot. És mondják, hogy hát Jézus hoztuk, és a nem már voltunk, de nekik nem sikerült kiűzni belőle. És akkor Jézus szól ennek az ördögnek, hogy menj ki belőle, kimegy belőle, megtisztul, meggyógyul, hepi minden. És oda jönnek a tanítványok, és kérdezik, hogy nekünk ez miért nem sikerült? Ez a 17. fejezetben van, a 10. fejezetben küldi ki Jézus őket, tehát felhatalmaz őket arra, hogy parancsoljanak az ördögöknek, és azok ki fognak menni az emberekből. Miért nem sikerült? Hát mindent úgy csináltunk, ahogy eddig, és nem működik. És Jézus azt mondja, hogy, hogy ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, akkor, akkor ez a hegy, aminek azt mondanátok, hogy ugorja tengerbe, az beleugrana. De ez a fajta ördög, ez csak böjtöléssel és imádkozással megy ki. A bőjtnek és az imának mi a lényege? Az, imádkozok elmondom mondom Istennek a dolgaimat, bőjtölök, ezáltal a testemet alkalmasá teszem arra, hogy érzékenyebb legyek Istennek a válaszára, hogy nem mit akarsz, Egy nagyon szoros Isten kapcsolatot követel. Rutinból ez a fajta ördög úgymond rutin eljárással nem üzhető, hanem itt komoly Isteni felkészülésre van szükség, most profánul mondva. Látjuk itt is, hogy a tanítványok mentek egy, egy reflexből, vagy van a Bírák könyve 16-ban, olvashattuk. Ö, azt felolvasom, mert az nagyon jó sztori. Meg olyan férfias is, és ugyanakkor jó is férfias, meg rossz értelemben is. Bírák 16. Nem hallom a lapokat susolgni, majd elment Sámson, ugyanúgy az biálész majd elment Sámson Gázába, meglátott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. Amikor megmondták a Gázabéknek, hogy oda ment Sámson, körülvették a helyet, és egész éjszaka vártak rá a város kapujában, és csöndben voltak egész éjjel, mert azt gondolták, viradatig város, ha világos lesz, megöljük őt. Sámson éjfélig aludt, évfél pedig fölkelt, megfogta a város kapujának szárnyait, amelyek mert ott vártak az emberek. Megfogta a város kapujának szárnyait. És a kapuférfákkal és a zárakkal együtt kiszakította azokat, vállaira vette, és fővita a hegy tetejére, amely Hebronnal szemben áll. Azt mondta, hogy na, itt várjatok föl a hegy tetejénket. Történt ezután, hogy a Szórék völgyében megszeretett egy asszonyt, akinek Delila volt a neve. Filisteusok fejedelmei fölmentek ehhez, és azt mondták neki, kérdezd ki őt, és tudd meg, miben áll a nagy ereje, és hogyan kerekedhetnénk fölé, hogy megkötözzük és megkínozzuk akkor mindegyikünk ad neked 1100 ezüstseket, az biztos sok pénz. Darilla elsz mondta Seamsonnak, hát többen voltak 1100-os, is sok hát még ezüst sekelben. Darilla mondta Sámsonnak. mondd meg nekem, miben van a te nagy erőd, és mivel kellene téged megkötözni, hogy megkínozhassanak. Nem kertel sokat. Samson így felelt neki, ha megkötöznek, hét nyers innal, amelyek még nem száradtak ki, akkor elgyengülők, és olyan leszek, mint a többi ember. Akkor hozták az asszonynak a filiszteusok fejedelmei hét inat, amelyek még nem száradtak ki, és megkötözte őt azokkal. Némelyek pedig ott álltak leszben, és várták nála a hálók kamrában, a hálószobában a háló vártak az idegenek. Akkor így kiáltott neki az asszony, rajtad a filiszteusok, Sámson, és ő elszakította az inakat, ahogy a kocsmadzak szakad el, ha tűzéri. Így nem tudodod ki, hogy miben van az ereje. Derül akkor ezt mondta Sámsonnak, így, már rászeptél, és hamis dolgot mondtál nekem. Most igazán mondd mond meg, hogy mivel lehet megkötözni téged. Ő pedig ezt felelte, ha erősen megkötöznek az új kötelekkel, amelyekkel még, sem, még semmi dolgot sem végeztek, akkor elgyengülők is olyan leszek, mint bárki más. Derila erre új kötelek szerzett, és megkötözte őt velük, és ezt mondta neki, rajtad a filiszteusok sámson, mert la otlaselkedtek utána a hálókamrában. De ő letépte a kötelet a karjairól, mint a cérna szálat. Delila akkor így szólt hozzá, Meddig még rá, és mondd az hamis dolgot nekem? Mondd meg egyszer már, mivel lehet megkötözni. Ő pedig ezt felelte neki. Ha összeszövöd a fejemnek hét hajfonatát a szövőszék fonalával. Erre ő is őrzítette, és ezt kiáltotta. Rajtad a firiszteusok sáncson, Ő pedig felébre álmából, és kitépte a sarokszöget sarok és a szövőfonalat. Ekkor azt mondta neki a ú, ez, ez veszélyes. Hogyan mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincs velem. Imár háromszor szedtél engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Mikor azután minden nap zaklatt a szavaival, és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke, és teljes szívét kitárta előttem, ami Sámson, és elmondta, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve, anyám méhétől fogva. Ha megnyírnak, eltávozik, eltávozik tőlem ez az erő, erő, elerőtlenedem, és olyan leszek, mint bármelyik ember." Amikor Derről látta, hogy teljes szíveit kitárta előtte, elküldött és elhívatta a filiszteusok fejedelmeit, és ezt üzente, jöjjetek föl még egyszer, mert teljes szívét kitárta nekem. Erre fölmentek hozzá a filiszteusok fejedelmei, és a pénzt is fölvették a kezükben. Akkor elaltatta őt a térdein, előhívott egy férfit, lenyiratta a hét hajfonatát, és kínozni kezdte. De már elhagyta őt az ereje. Ekkor ezt kiáltotta ismét, rajtad a filiszteusok, Sámson! Erre fölsörkent álmából is azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, és verázom a kötelé kötelékeket, mert még nem tudta, hogy az úr eltávozott tőle. De a fidiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték gázába. Ott megkötözték két vaslánccal, és örülnie kellett a foglyok házában. De a haja újra nőni kezdett, miután megnyírták. 22. vers azért felvagy egy kicsit a dolgot, ilyen felcsül már a következő részre. De egy látjuk azt, hogy Sámson még játszik is azzal, hogy ó, hát. Figyeljetek! Én akkor erő vagyok, akkor erős vagyok, ugye Isten elindul, de átér saját Sámson erőre. És a végén, figyeljétek, hogy közeledik egyre jobban ahhoz, hogy a haja, Az utolsó ötébe beárulja a haját, de nem azt mondja, hogy le kell vágni, be kell fondi ez, ez nagyon sok mindenre példa, hogy a bűn, hogy működik a kísértés, hogy működik, és a többi. De itt is azt látjuk, hogy, hogy Sámson belemegy egy ilyen, egy ilyen, tehát elkezdi egóból. Elkezdte saját maga megélni az Istentől kapott küldetését. És ha e, megnézzük akár a Galatákat, akár a tanítványokat ebben az ördögűzős történetben, vagy megnézzük magát Sámson, akkor azt látjuk, hogy nem Istenre nézve kicsúszott mond a szuper a kezük közül. Mm. Tehát olyan volt, mint Supermannek a kriptonit. Hogy megjelent, és akkor hát szupermene olyan lett, mint, mint bármelyik másik ember, mint egy kopasz Sámson. E, és már látjuk azt, hogy, hogy Isten ereje munkálkodik. Isten ereje az, ami a munkát végzi, és nem pedig maga az eszköz. Ez, ez a központi gondolatunk. Tehát Isten végzi a munkát, nem az eszköz. Ö, és szeretném azt, hogy megnézzük azt, hogy hogyan is álljunk hozzá gyakorlatilag a, a szolgálatunkhoz, vagy az elhívásunkhoz, vagy a feladatunkhoz minden keresztény, ugye mindannyian meg, megörököltük az, az apostoloknak az elhívását hogy menjünk és tegyünk tanítványokkal minden népeket, ezt tesszük úgy, hogy, hogy élünk, <gül> jó esetben azzal is evangelizálunk, akkor azzal, hogy, hogy evangelizációs alkalmak vannak, hogy, hogy utcára megyünk, hogy missziókat folytatunk, most mint így keresztények, mondom nem feltétlenül, mint a Györ, hogy elmegyünk és ö, ö, árváknak segítünk, vagy éhezőknek adunk ételt, vagy rengeteg módon, kifejezzük, tehát élünk a telhívásunknak megfelelően. Nézzük meg azt, hogy hogyan kell ez hozzáállni, hogy olyanok legyünk mint a király hogy jó időben jó választ adunk, és jó irányba nézünk, és minden jó. Az abcsel 9, ez lapozzatok légy szíves, vagy nyomkodjátok oda a telefonotokat. Abcsel 9, és a 10-16-ig olvassuk. Ez az a rész, ahol azután azutáni történéseket olvassuk, hogy hogy Isten meglátogatja Pált Damaszkusz felé az úton, aminek az lesz a következménye, hogy Pál megvakul és megtér. Elég itt intenzív dolog. Abcsel 9, 10-16-ig. Ugye elkerül Damaszkuszba, és, és akkor a tizedik verstől megyünk. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban név szerint Anániás, ez így szólt az Úrlátásban. Anániás pedig ezt mondta, íme itt vagyok, uram. Az úr pedig ezt mondta neki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keres föl, keres föl Júdás házában egy Saul nevű embert, mert íme imádkozik. És látomásban azt látta, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, kezét ráteszi, hogy lásson. Análiás pedig így válaszolt, uram, sokaktól hallottam a -e férfi felől, hogy mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen és itt is felhatalmazása van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. De az úr azt mondta neki, menj el, mert ő nekem választott eszközöm, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Azt mondja hogy egy választott eszközöm. Olyan, mint amikor több fával kapcsolatos példát fogok hozni. Olyan, mint amikor, amikor valaki meg akar munkálni egy fát, és kiválasztja a megfelelő, vagy hát szerintem megfelelő vésőt hozzá. Vagy az bármelyik megfelelő szerszámot. Ha fúrni akar egy lyukat, akkor fog egy fúrót. Kiválasztja a megfelelő méretűt, megnézi a és azt mondja, hogy én ezt fogom használni, ez én kiválasztott eszközöm. Lehet, hogy kit másként is, vagy másféle fúró szárat használ, vagy elektromost, vagy akkumulátorost, vagy ilyen tekerőset, vagy így tekerőset, vagy bármiet próbálhatna, de hogy van egy kiválasztott eszköze. Nekem is a munkahelyemen van egy dobozom össze, kiválasztottam azokat a szerszámokat, amik nekem szükségesek ahhoz, hogy azt a munkát, amit akarok, azt el tudjam végezni. Van a kiválasztott eszközeim, és páról is azt olvassuk, hogy Isten kezébe egy kiválasztott eszköz. És akkor eljutottunk az első szemléltetéshez. Van egy csavarhozom. Van egy tiplim, A tipli az, amit a falba rakunk, hogy a csavar benne maradjon a falba. Ezt a fiú kedvéért mondtam, mert a lányok biztos tudják, és van egy csavarunk. Hogyan kell ebbe a tiplibe, most képzeljétek, hogy ez a falba, van hogyan kell ebbe belerakni, hogyan, hogyan működik ez a dolog? Várom a válaszokat. Hát jó, tehát itt fogom, kicsit butítsuk le. Tehát fogom a, és ezt a, a szemétetés kedve, nem a lányok kedve. Tehát belerakjuk a csavart a piplibe, és a csavar fejébe, ugye belerakjuk a csavarhúzót, ugye ez az indulás. És akkor mit kell csinálni? Be kell csavarni. Be kell csavarni, igen. Tessék, tehát akkor minden jó, ugye? Tehát í így néz ki a dolog. Nem, az, nem azért várt, ez nem hatásszünet fog. <gül> Értve, hát átvitt értem be hatásszünet, mert, mert várom a hatását. De ez nem akar becsavarodni. Baj van a csavarhúzóval? Nincs baj van a feladatta, nem tiszta, hogy mit kell megcsinálni? Jaj, köszönöm szépen. <gül> Utána majd beszéljünk, jó. <gül> tehát látjuk azt, hogy nincs baj a csavarhúzóval, tehát az eszköz az, Pöperc. egyébként tényleg pöpec, mert ehhez való. Kicsit el van kopva, P2-es fej, és P2-es csavart hoztam, úgyhogy jó bele. Tiszta a feladat, hogy ugye be kéne csavar minden adott, de nem történik semmi. És ebből látjuk azt, hogy nem elég, a feladat, nem elég az eszköz, meg nem elég a feladat ismerete. Ha nem kell valami, az egészet működteti. Az Efézus 6.12-t, hogyha... Megnéznénk, de ezt fejből is tudjátok, mert nagyon sokszor elhangzott, hogy az az, hogy nekünk nem emberi dolgok ellen van a harcunk, hanem mindenféle szellemi, meg, meg mindenféle ilyen meg fejedelemségek ellen. Ha belegondoltok, ugye szerintem értitek, hogy mi akar lenni itt a példa, hogyha Isten kiválasztott egy eszközt, pálapos volt, mint csavarhúzó, és azt mondta, hogy én szeretném, hogyha behajtanád ezt a csavart. De magába pálapostól csak egy csavarhúzó, képtelenség, hogy magá, ő, ő magától behajtja azt a csavart. Istennek kell dolgoznia benne. És hogyan is tudna egy eszköz, ami nem tud forogni, nincs motorja, nincs egy felismerő mechanizmus, hogy mikor beleír a csavar fejbe, akkor elkezdje magától csavarozni. Hogyan tudna elvégezni a munkát? Hogyan tudna egy ember emberi erőből szellemi harcokat megharcolni? Hát azt tapasztaljuk... Ilyen-olyan körülmények között meg hallottunk ilyenről, hogy a szellemi dolgok azok nagyobbak, mint az emberi. Ezért van az, hogy amikor valaki, valakit megszáll egy, egy, egy ördög, akkor dobálja magát. Rengeteg ilyet olvasunk a Bibliában. Vagy nem azt mondja, amit ő akar, hanem azt mondja, amit az az ördög, vagy az a démon, ami benne van, az mondja. Egyértelműen a szellemi uralkodik az emberi testen. Tehát nagyon fontos az, hogy nem csak, hogy alkalmatlanok vagyunk csavarozni, Úgymond Isten, Isten céljaért, hanem nem is lennénk rá alkalmasak. Mert itt nem földi dolgokat kell, nem, ö, nem oda kell menni egy emberhez, és, és mit tudom én adni neki egy százast, vagy nem az kell, hogy, hogy, ö, hogy levegőt vegyek. Tehát nem ilyen, nem ilyen triviális dolgokat kell, hanem szellemi harcokat kell megharcolnunk. Ö, van egy ö, nagyon érdekes, Például Jeremiás 18-ban olvassuk. Isten egy képpel szól Jeremiáshoz, ezt meg is nézzük. Jeremiás 18, 1-től 10-ig. van. Jó, ez nehémiás után van. És voltál példabeszéd, pédikátorok énekek énekekek. Jeremiás, oké. Okay. Jeremiás 18. Jeremiás 18. De ez az. Ez az. Jeremiás könyve 18. Igen. Igen, mert vannak síralmai is. Egytől. Nagyon jó. Egytől. igen. Ez a beszéd, amelyet az Úr mondott Jeremiásnak. Kelj föl és menj el a fazekas házába, és ott közlöm veled beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, és íve, ő éppen a korongon dolgozott, és elrontotta az edényt a fazekas, amelyet agyakból készített kezével, és azonnal más edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Akkor azt mondta nekem az Úr, vajon nem cselekedtem -e én is úgy veletek, mint ez a fazekas ó Izraelháza? Azt mondja az Úr, íme, amit az agyag, az a fazekas kezében, olyanok vagy ti az én kezemben, ó Izraelháza. Ha szólok egy nép ellen, vagy egy ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép gonosságából, amely ellen szóltam, akkor én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez gondoltam. És ha azt mondom egy népről, vagy egy országról, hogy fölépítem, beültetem, de gonoszul cselekszik előttem, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom azt a jót, amelyet tenni akartam vele. Látjuk azt, hogy a népek Isten kezében olyanok, mint az agyag. Ő dönti el, hogy mit akar bőle csinálni. Tehát Isten dönti el, hogy egy eszközt akar-e használni, vagy hogyan akar használni. Ha van egy... Nekem alapvetően régi, régi szerszámaim vannak ott, amiket használok, régi vésők, meg gyaluk. És volt olyan, amire azt mondtam, hogy én ezt ki akarom dobni, mert hogy, vagy nem, el se, meg se veszem, else el se hozom, mert hogy annyira vacsak. És volt, amire azt mondtam, hogy én ezt használni akarom. Vagy vannak olyan dolgok, amikor az ember vesz mondjuk egy gyalukést, és nézegeti, nézeget, és csinál belőle mondjuk egy vésőt, vagy egy rendes kést csinál belőle. Tehát az embernek lehetősége van, hogy eldöntse, hogy azt az adott agyagot, a vasat, fát, bármit, mire használja. És ugyanígy Istennek is van egy szuverenitása, hogy eldöntse, hogy mire akarja használni a, a dolgokat. És az agyag magában ugye ez egy kupac sár. De milyen dolgokat lehet belőle csinálni? Olyanokat, amik több. 10 millió forint értékű dolgok, nem mint használható, hanem akár, akár hogy hívják ilyen művészeti alkotásokat, vagy lehet belőle közönséges dolgokat csinálni, mint mondjuk egy, egy ágytál, vagy egy cserép, virágcserép, ami nem tudom, 150 forintba kerül a boltba, körülbelül jó, tehát pár 100 forintos tétel, de lehet belőle nagyon komoly dolgokat csinálni, mint mondjuk egy, egy patakitál, ami ilyen 10 000 forint körüli összeg, ha jól tudom, valami hasonló, és az finom dolgokat lehetne csinálni állítólag. Nekünk van otthon egy, de még nem próbáltuk ki. Tehát, hogy az ugyanaz az anyag nagyon-nagyon sok mindenre használható. A 150 forintostól a 100 millióig. Bármire. Ugyanaz az, az anyagot használjuk fel. És Látjuk azt, hogy pár esetéből, hogy eszközök vagyunk Isten kezében, és ő pedig úgy fog minket használni, ahogy akar. És akkor most jön az önként jelentkező majd, valaki önként jelentkezik. Férfiak, valaki. Ki kell ide jönni? Önként. Na, ne egyetek már töketlenek, szép is valaki. Hangfelvétel. Jó, köszönöm szépen. Na. Ennyi. Elöljáró a gyülekezetünkben. Megmutatom, miről van szó. Van egy ilyen késünk, szép mi, egy kicsit ilyen fénykart formája van. Ezt fog meg, tessék, és a másik kezedbe pedig fog meg. Ez. ezt. Úgy, mutatom a munkát. nekem egy kicsit csúnyább késült ott. Mutatom a mozdatot, lycés úgy le. Így, tedd oda, és magadtól elfelé egy húzással elvágjuk. Na, ennyi. Ó, elvágtad. A Pedig igyekeztem, nem ez volt a te, igyekeztem előre Köszönöm szépen! Erősebb voltál, mint amennyi voltam. Azért megszem, beleakadtál. beleakadtál. Tehát az volt, hogy húzott rajta, és akkor, és akkor megoldott a férfi erőből. Legközelebb vastagabb kábelt hozott. Mi volt a probléma, szerinteteknak? Mi lehetett a probléma? Ezzel a, ezzel a késsel mi lehetett a probléma, a Balázs majdnem elsikerült vágni a terveim szerint. A... Beleköszönődtél. Nem beleköszönültem, de jársz az igazsághoz. Reszeltem. Így már Mi a probléma ezzel a késsel? Én, akkor Így van, nagyon ügyesek vagytok, majd gomicukor jártál talán a végén, nem tudom, nincsen nálam, de hát ha jár. És ez miért tudta könnyedén elvágni? Na, mi lehet a nagy válasz? Köszönöm szépen, mert éles. Miért a csoki? Miért a csoki? Majd karácsony előtt, jó, majd leginkább az éves összegyűjtős trükköt csináljuk. A hát alapvetően ugye az volt, hogy a kés életmensége miatt nem tudta elvágni a balás olyan könnyedén, de aztán megoldotta. Van egy szimborám, amikor amikor karatevizsgára ment, akkor azt mondta neki, miután sikeres karatevizsgát tett, azt mondta neki az edzője, hogy, hogy örülök, hogy amit nem sikerült észre megoldani, azt terővel megoldotta. <tos> <tos> Úgyhogy mehetsz vizgára. tehát hogy alapvetően adott volt az eszköz, adott volt az akarat, adott volt a feladat, a kábel minden adott volt, és mégsem ment olyan könnyen, tehát ha nem ment elsőre a próbálkozáson, de még bele kellett erőltetni egy jó nagyot. Az volt az egészben a probléma, hogy az eszköz nem volt jú, nem volt felkészült, mert a másik eszközbe ebbe, ebbe ebbe friss pengét tettem meg a végén tettem friss pengét, és nem sokat használtam. Ez egy Vágásra alkalmas dolog. Tehát, hogy végigvágom a papír még lehet, hogy mennek ezek a videókban, ha nem megy, akkor annyira nem éles. Tehát, hogy ez egy felkészült eszköz volt a feladatra. Ez egy előkészített, felkészületlen eszköz volt a feladatra. De mégis megoldotta. Nagyon ügyes volt. Ez egy felkészületlen eszköz volt a feladatra. Minden adott volt, úgymond Isten dolgozott, de hogy az eszköz maga megnehezítette a feladatot. És nagyon fontos az, hogy Nehémiástak nem azért volt ilyen frappáns jó válasza mindig az ellenségeknek, és nem azért mondta, hogy Isten erősíts meg, mert hogy ő annyira remek lett volna, hanem azért, mert fel volt készülve. Ha emlékeztek, akkor amikor megnéztük az elején, hogy, miért, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan imádkozik, meg miket mond Istennek, hogy Istenem te azt mondhat, hogy és ezért jövök. És, és látjuk azt, hogy egy folyamatos kapcsolata volt Istennel. Ismerte Istent. És Isten, ugye, amikor megismerjük, akkor nem csak egy irányú ez a dolog, hanem Isten azzal minket, minket növel. Mi leszünk többek azáltal, hogy Istent jobban megismerjük. És nagyon fontos az, hogy, hogy legyünk, legyünk felkészültek. Ne éretlen eszközök legyünk, amik úgy tengenek-lengenek egy fiókba, hát ha valami lesz, hanem legyünk felkészültek. És igazából nem... Nagyon fontos, amit mondok, nem az a lényeg, hogy mi készítsük magunkat, hanem az a lényeg, hogy, hogy kérjük Istent, hogy adjuk meg Istennek a lehetőséget arra, hogy készítsen. Nem azt mondom, hogy nekünk el kell végezni valamit ahhoz, hogy Isten használni tudjon. Erre is mindjárt nézzünk majd egy példát. Ö, hanem, hanem fontos az, hogy, hogy adjunk lehetőséget. Akarjunk, és erre kitérek majd később, hogy akarjunk készek lenni, akarjunk éles kések lenni Isten kezében. Akarjunk jó nehémiások lenni, meg meg jó pálapostolok lenni Isten kezében. Nehémiásnak sem az volt az, hogy Isten elhívta egy éves korában, hanem hosszú időszak volt. Vagy amikor Mózes 40 évet van a pusztában, nem azért volt 40 évet a pusztában, mert Istennek 40 év kellett még ahhoz, hogy, hogy a zsidókat felkészítse, hanem azért, mert mózes készítette 40 évig. 40 év élezés, meg csiszolás, meg tisztítgatás ment neki a pusztában, és utána kezdte Isten használni. És uh, aki volt katona, van... volt a katona? Jó, akkor de te is voltál katona. Voltatok katona? Saj, persze, persze. Én majdnem voltam. Vaj ejtőernyös lettem volna, vagy, vagy autóvezető. Az ejtőernyösek jobban örültem volna, de olcsónul ráadtam volna egy csomót. Volt ugye fegyvertisztítás. Milyen gyakran volt fegyvertisztítás? Az első 6 hétben. Az első 6 hétben, de milyen gyakorisággal? Nem sűrűn. De ahogy alapvetően egy fegyver használatához mi kell? rendszeres tiszt. Ah, nem, nem, nem, nem az első. A 6 héte 3-szor a 5-ös felelősség. Jó, de ahhoz, hogy, hogy jó működjön, azt ki kell tisztítani, zsírozni, nézni, minden putszt. Tehát, hogy tiszta bekötött legyen. Igen, bekötött szemmel, miközben egy másik fegyvert tartanak a fejedhez. Tehát, ugye alapvetően egy, egy fegyver is akkor működik, hogyha megvan tisztítva. Ha belesik a sárba, nem az, hogy kiveszed a sárba, kivéve a kalasnyikot. Tehát az az egy van. fegyver nem az, hogy kiveszed a sárból, vagy ilyesmi, és akkor, akkor működik. Nagymama, a Luca nagymamájánál, hát ugye front is volt, és hát nagyon sok harci maradvány van azért ott a környéken. Hát ezt most Out of the Record mondom, vagy lőszer, meg, meg ilyesmik. és van egy, egy, egy fegyver, egy kézi egy lő, lőfegyver, maróglőfegyver, azt hiszem ez a hivatalos neve, tehát pisztoly és Az ipói partján lakik a nagymama, és volt olyan áradás, hogy hát már a tyúkok fulladtak bele, és az milyen dolgok, meg egy ládába voltak a kert alsó részébe tárolva, egy másik láda az aljába, úgyhogy egyértelműen tele lett sárral. VD-40-től kezdve minden volt már próbálva, hogy legalább szét lehessen szedni azt a fegyvert, nem lehet szétszedni. Annyira koszos volt, hogy használhatatlan lett. Na most a, a teljesen tiszta, zsírozott, fényes, csillagosított fegyver, meg a használatlanul berohadt, összerodásodott pisztoly között nagyon sokféle lelkiállapot lehet. A frissen megtért, minden bűntől mentes, pff, ekkora tűzzel lévő embertől egészen a nem is tudom, hogy Isten létezik-e egyáltalán, és ha létezik, akkor azt viszont biztos, mert hiszem el, hogy szeret. Vagy az Istentől teljesen elfordult, valamikor megtért ember, aki már benne van minden összes létező bűnben, amit egy keresztény már az utca másik oldalára átmegy. Nagyon széles spektrum van annak, hogy Istennel éppen milyen állapotban vagyunk, vagyis hogy éppen milyen a, a lelkünk tisztasága. Nagyon, nagyon jó az, hogyha ha, ha törekszünk arra, hogy tiszták legyünk. Isten nem várja a patyolatot. Isten semmit nem vár el, de szeretni az, hogy tiszták legyünk, Szeretni az, hogy használhatóak legyünk. És nagyon fontos, hogy legyünk, legyünk jó, legyünk előkészített szerszámok, legyünk élezett pengék abban abba a szikében. Legyünk, legyünk jó, stabil fejű kalapácsok. Vagy gondoljatok, legyünk jó működő habberű a konyhában, vagy, vagy nem tudom. De nagyon szívesen. Ehm. Ehm. És akkor mit, mit jelentenek ezek gyakorlatban? Tehát, hogy hogyan tudjuk a lelkünket élezni, meg, meg elmosogatni, meg mit tudom én. Ehm. Hogyan legyünk jó embereszközök? Néhányat összeírtam. Puha szív, ezt tudjátok, hogy vesző paripám. Tehát legyen puha a szívünk, legyünk alázatosak, legyünk szeretetre törekedők. Nem azt, hogy mindenkit szeressünk, törekedjünk rá, legalább a szándék legyen ott bennünk. Legyünk kegyelmet gyakorlók, legyünk Istentől vezetettek, legyünk igen Legyen az, hogy amikor olvasunk valamit, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez mosson át, mosson le engem. Most pont a Jazz of Plate zenekar körül van egy kisebb botrány, ugyanis egy, egy, egy nagyon, 90-es évek elején indult keresztény zenekar, Grammy-díjas, nagyon. Nagyon jó, sok munkát végeztek, és most jött ki a, a az énekesük egy homoszexuális házasságot támogató ö, megjegyzéssel, e, és az volt a baj alapvetően, hogy na, amikor mondták neki, hogy hát figyelj, ö, mert mondta, hogy hát hogy ő nem látja, hogy milyen indok lenne, hogy miért ne lehetne, és írták neki, hogy what about God? Tehát, mi, és mi, a, mi van Istennel, mert Isten azt mondja, hogy, hogy, hogy, hogy ne, akkor ő azt mondta, hogy hát hogy ő, ő, akkor is így gondolja. Tehát, hogy most ezt miért mondtam el? Ö, igen, tehát, hogy amikor, amikor az vagy van bennünk egy bűn, akkor amikor az igé, igé, igébe azt látom, hogy ez bűn, és hagyd el, akkor azt hagyjam el, törekedjek rá. Legyünk ilyen átmosottak, igével mosottak, ne berohattak, meg összerosdásodottak legyünk, azért mert nekünk másféleményünk van az igéről, vagy mert azt mondom, hogy ez nekem kényelmetlen valamit megtenni, vagy elhagyni, vagy felvenni egy, egy, egy, egy cselekedetet, csinálni valamit, csinálni, vagy szolgálni, vagy valami. Legyünk, legyünk igemosodtak, legyünk tiszták, mint egy, mint egy jó gépfegyver. És. Tehát megnéztük most ugye azt, hogy milyenek legyünk mi. Most nézzük meg az, hogy, hogy, hogy hogyan nézzünk Istenre, amikor van egy elhívás. Az első és legfontosabb az, hogy Isten akar minket használni. Ez akar, az akar azt itt is csupa nagybetűvel, meg itt, egy mondom, is csupa nagybetűvel, akar Isten minket használni. Ö, Nézzük, tehát ott van Nehémiásnak az elhívása. Isten Nehémiást egyértelműen elhívja, akarja használni. Ott van Pálnak az elhívása. Egyértelműen látjuk, azt mondja, hogy, hogy én azért, hogy a pogányoknak hirdetessen az Amalim, azért én elhívom őt. Vagy ott van például a tanítványoknak a kiküldése a Máté 10-ben. Jézus egyértelműen elküldi őket. Nagyon sok mindent mond még, hogy ne vigyetek sarút, meg ilyenek. De az van, elszínű, ne vigyetek. Tehát, hogy, hogy nagyon akar Jézus minket, Isten minket akar használni embereket. És euh, például a Bírák 13 ban olvasunk egyébként Sámsonnak az elhívásról, amikor euh, azt mondja Isten az, a Sámson anyjának, hogy, hogy euh, én Sámsonon keresztül akarom elkezdeni megszabadítani Izraelt a filiszteusoktól. Sámsonnak nem nagyon voltak jó pillanatai, leszámítva az utolsót, mert az nagyon jó volt, de hogy, hogy nem nagyobb voltak jó pillanatai, de Isten azt mondja, én akarom őt használni. És amit olvastunk az utolsó versből, hogy újra elkezdett nőni a haja. Az a folytatása a történetnek, hogy Sámson új, hogy megbánja a bűnét, és fogadalmat köt Istennel, és Isten visszaadja az ő erejét. És akkor behívják egy buliba, ott van az összes vezető, meg mindenki, hogy röhögjenek a nagy erős Sámsonon, körbevezessék, egy vak, vak embert körbevezessenek. És akkor ő beáll két oszlop közé, imádkozik, és, és Isten ad neki előtt, és összetűnt az egészt, és mindenki meghal. Na ez szabadítás a filiszteusoktól, amikor az összes vezetőiket megöli. Isten akarta használni még azután is semsont, hogy ő alkalmatlannál vált. Hogy egy életlen, rozsdás, berohadt fegyver, lőszer, bármi volt, egy eszköz volt, es, eszköz volt. Isten még utána is tudta őt használni. Miért? Mert hagyta, hogy Isten, Isten átmossa őt. Megbánta a bűnét. Puha volt eléggé a szíve hozzá. Előtte nem. Előtte kemény szíve volt és még keményebb feje volt neki. És Isten megpuhította a szívét és, és, és Isten helyre tudta elíteni, mert Isten